Або ж до партії в лото – дерев'яні бочечки й пожовклі картки із цифрами, полотняний мішечок, смажене з сіллю на бляшанні бритванці соняшникове насіння, або найбільший делікатес – насіння гарбузове, дбайливо очищене бабусею від шкаралупи. Поступово зерня та соняшника стали домінувати в ролі супроводу до щоденного телеефіру, витіснивши гарбузовий на периферію дорожезних супермаркетівських наборів, де вони були явно недоречними і губилися поміж киш'ю та фісташками у напіврозкритих стулках. Акуратно розкладені на пластикових підставках горішки чимось відлякували. Чи то занадто гладенькою поліетиленовою плівкою, з її неживим і надто фірмовим відблиском під лампами денного світла, чи то недосяжно далеким кінцевим терміном реалізації, зазначеним поряд із штрих-кодом, чи то невиправдано високою ціною, а можливо банальною відсутністю солі. Усі ці горішки переважно продавалися прісними і несмаженими. У кожному разі це – Поліетиленове перетворення гарбузового насіння стало символом, якимсь потаємним знаком, і відтоді вечірній перегляд телепередач і навіть фільмів утратив усю свою таємничість і привабливість, перетворився на щось буденне і загальнодоступне. Екрани телевізорів урізноманітнились фарбами – хоча й не зробили суттєвого поступу у плані якості зображення. Але цього було вже достатньо, аби полотняна торбинка злото назавжди перемандрувала на антресолі. Якісь безрозмірні у ті часи. А їй на зміну прийшло плетіння светрів, шкарпеток, рукавиць, шаликів, спідниць і навіть суконь та пальт, яке здійснювалось без відриву від телеекрану. Та найкрутішим чомусь усе одно вважалося носити речі машинного плетіння. Хоча би домашнього машинного плетіння, не кажучи вже про фабричні речі. Чи про речі фірмові, імпортні, цінні настільки, що їх не обов'язково навіть носити. Достатньо просто мати у шафі. І це вже дає право Відчувати власну респектабельність. Товсті журнали з викриками, кольорові фотографії із зовсім не схожими на модельок пухкенькими дівчатами, невдалий макіяж, яких не приховували навіть погана якість друку, їхнє волосся стирчало в різнобіч усупереч задумові перукаря, бо гостродефіцитні хвойні шампуні тієї доби всі як один давали саме такий ефект, а журнали мод чомусь радили користуватися цими шампунями після попереднього миття господарським, у крайньому випадку, дитячим милом. Після цього вихід був тільки один – сильний начіс і лак для волосся, міцність якого, мабуть, не поступилася б теперішнім екологічно збалансованим лаком для підлоги. Ці дівчатка на фото в журналах були вбрані у бездоганну виплетені вручну і на машинках Мальвіна трудомісткі моделі спідниць півсонцекльош, звужені донизу сукні, гольфи яскравих кольорів, светри із круглими або трикутними вирізами та рукавами з романтичною назвою реглан. Вони були у шапочках або підіпханих ватою беретах. На шиях довжелезні плетені гачком шалики, руки в рукавичках на п'ять пальців і ноги у різнокольорових гетрах до колін. Переглядаючи ці журнали тепер, усвідомлюєш, що така чудернецька і вкрай непрактична мода може повернутися у будь-який момент, як повертається кожна мода. Плетені тугими косичками широкі светри, Важкі вовняні пальта в 16 ниток, светри сукні, чи то сукні-светри, з якоюсь компромісною довжиною майже до колін, гольфи із високими подвійними комірами, нитки-букле і навіть кошики-макраме, розвішані по стінах з вазонками традисканцій всередині. Неможливо повернути тільки настрій тих вечорів, коли телевізори були вже в кожного, але люди все ще ходили в гості до сусідів подивитися фільм. Коли сусідів знали не лише в обличчя, а й мали запасні ключі від їхнього помешкання про всяк випадок. Коли встановлювали телефони на блокіраторі. Коли готували і їли багато, а рецепти вимагали кількагодинного, а часом і кількаденного приготування коли нормальним вважалося мати час на плетіння светрів і спідниць, і однозначно ненормальним було